І завмирають усі, особливо ті, хто недавно прийшов із сіл і міста, де паскудне пан і гер труїло душу. Спасибі вам, що так мужньо вистояли в цьому бою, де на одного партизана йшло десять карателів. Я вірив. Ми з нашим лісом за плечима провчимо їх. Але й побоювався, що хтось, особливо з новеньких, може розгубитися, перелякатися, позичити в зайці ноги. Всі ви, всі до одного витримали випробування. Мати батьківщина, люди, діти і внуки ваші будуть гордитися вами. Вічна слава тим, хто віддав життя за вітчизну. Слава і вам, вірні побратими. І от уже дозори з глибини лісу ідуть до узлісся, а прапор встановлюється біля командирської землянки, нагадуючи всім про бої, а партизани розкладають багаття і вішають на сошки тагани. А он тихо-тихо, ніби реквієм, з душі самого лісу стрепенулася пісня про того партизана, що навічно заснув біля дуба. Сагайдаки і Чигирин усі застави, усі відділки і постукали в двері дівочої землянки. Через якусь хвилину озвався голос Мирослави. «Хто там?» «Це ми, донечко», – тихо сказав Чигирин. «Не спишу ще». Загоркотів дерев'яний засул, Мирослава відчинила двері і запросила до себе пізніх гостей. Її оселі не пахло землею, тютюном, вільністю, а владно панував дух деревію і пижми. «Очікуєш, Данила?» Очікую, Зіною Васильовичу». «Як йому там, на залізниці?» «Будемо надіятися на партизанське щастя», сказав гайдак і поморщився. Рука? співчутливо спитала Мирослава. Вона. Ці дні було не до неї, то й почала коверзувати. Дайте хоч перебинтую. Та ми з Михайлом Івановичем по біля неї. Послухай дівчину, супиться Чигирин і вже з жалем. За боями забулось про поранення. Скидайте верхні. наказала Мирослава. Сагайдак скинув кітель, закасав рукави гімнастерки і нижньої сорочки. Мирослава обережно розмотала бинт, і Чигирина і її одразу ж занепокоїли підозрілі плями навколо рани. «Як воно?» – з надією запитав Сагайдак. «Негайно ж треба їхати до хірурга», – злякано сказала Мирослава. «Негайно!» «Де ж його взяти, того хірурга?» Задумався Сагайдяк скоса поглядаючи на руку. От халепа з тобою. Треба проскочити в район до Попова. То людина кинув погляд в далину Чигирин. Хто ж зможе проскочити зараз? Тільки близнята. Їм завзятті і спритності не позичати. Хай буде по-твоєму. Махнув пораненою рукою Сагайдак і знову скривився. Незабаром чортихаючись, Роман і Василь начепили на рукави поліцейські пов'язки, вискочили на тачанку і добрі коні взяли розмашисту рись. За якусь годину-дві близнюки домчали до підміського шлавбаума, що перетяв дорогу в темне, без жодного вогника місто. Піднімайте, служебники, свій дзючок!» крикнув Роман, розмахуючи батогом. З будки погойдувачі, в руці ліхтарем вийшов поліцай, а за ним, позіхаючи, з'явився і другий. «Хто там такий нетерплячий?» – підняв вище світло. «Поліцай із Майдана!» «Пароль!» «Гузно твоє нешмаговане!» – розсердився Роман. «Який же телепень дає у села міський пароль? Хочеш, щоб партизани перехопили його? Пропускай без проволоки!» Це цілком задовольнило поліцая. Він розкрутив шворку на кінці слагбаума